«Нам тільки почати!» – задумав, сказав Кривоніс. «А там не сотні. Сілі полки стануть на ворога. Все поспільство візьметься за зброю. Одне б нам поталанило. Вдало зробити перший крок». Він підвівся, вибив попіл з люльки. «Ну що ж, підемо спочивати». В досвіта я вирушаю. Мушу з деким зустрітися, остаточно домовитись. А ви після обіду виїдете. Коні у вас добрі, на вечір і в лебедині будете. Таянику у сотню вишняка з'явишся, а ти, Максимку, бурляє розшукаєш. З ними й будете до якогось часу, якщо їм небезпека загрожуватиме. — Виручайте, живота свого не жалійте. Все чинитимемо так, як ви велите, тату, — схилив голову Максимко. Кривоніс перехрестив хлопців, поцілував. — Хай вам щастить, сини мої. Наступного дня виїздили в дорогу. Кривоніс рушив ще затемна. Максимко з Яником після обіду. Засмучена Тетяна, попрощавшись у досвіда з чоловіком, до самого синового від'їзду не відходила від юнаків. То навчала їх, як тамувати кров, перев'язувати рани, то показувала, як лагодити одяг. І все просила. Будьте, діти, обережні, будьте пильні, не ризикуйте. І плакала. А вони... Збентежені, розгублені, Не знали, на яку й ступити, Так їм було ніяково. Хлопці чекали тієї миті, Коли вже сядуть на коней і поскачуть. І коли вона та довгожданна мить настала, Коли мати, виплакавши всі сльози, Сухими очима глянула на них і промовила «Хай доля вас не цурається, діти мої!» Заплакали і вони. Одвернулись, ховаючи сльози один від одного. Мовчки пішли до коней, водночас скочили на них і повільно виїхали з двору, мовчазні, смутні, зажурені. Недалеко від придорожньої корчми, що стояла край села під лісом, Яник зупинив коня. Щось йому ніби причулося, Осадив його й Максимко. «Здається, там щось грюкнуло», — кивнув на корчому Яник. Хлопці прислухалися. З корчми линули невиразні звуки. «Хтось, мабуть, кулаками грюкає в двері», — догадався Максимко. «Ану, під'їдьмо ближче». Не встигли вони рушити з місця, як у вікні брязнуло скло, і на двір виплигнув якийсь чоловік, задягнений у козацький жупан. Не втримавшись на ногах, він перекинувся через голову, швидко підхопився і оглянувся довкола. Помітивши вершників, шмигнув за причілок. «Е, — тут щось не те. — Певно, злодій, — значливо мовив Яник. Торкнувши коня, він мерщий кинувся слідом за чоловіком. Завернув за причілок, але тут нікого не було. Тільки ліщинові кущі хиталися неподалік та десь унизу, мабуть, у яру, що починався за повіткою і тягнувся в глиб лісу. Шаруділо сухе опале листя. Там він, показав на дно яру Яник. Довго не роздумуючи, сплигнув з коня й, поминувши невеличку копицю сіна, зник за кущами. Максимко об'їхав корчму довкола і теж зліз коня. Нараз на лісовій дорозі замаячила постать одинокого вершника. Максимко мимохідь поклав руку на пістоль. Незнайомець мав вигляд стомленої і, здається, чимось наляканої людини. Довге сиве волосся, рудова борідка. Свідчили, що прожив він на світі не два і не три десятки років. Максимко вийшов з-за коня, підніс руку вгору. Вершник зупинився. Потім промовив догідливо. — Прошу панської ласки, дозволите мені під'їхати до онтієї корчми. Максимко недовірливо окинув його поглядом. — Гаразд. Можеш їхати, дозволив великодушно, та з дороги все ж не вступався. А хто сам будеш? Незнайомець сплигнув на землю, приклав руку до грудей. Я бідний корчмар, пане. гм «Угу», спокійно промовив Максимко. І все ж мушу тебе дещо спитати. Скажи... «Звідки це так поспішаєш?» «Таке питаєте, пане!» – похитав головою незнайомець. «Я корчмар, а в корчмаря хіба мало справ? Горілки дістань, наїдків дістань, мушу про свій Гендель думати. А хіба горілку і наїдки у лісі шукають?» Знов поклав руку на пістоль Максимко. «Ні, ти кажи правду!» — Гаразд, козаків проводжав, пане, поспішали вони до Лебедина, не знали найкоротшої дороги. — Це вже більше схоже на правду. — А кого у хаті залишив? — У хаті? — перепитав корчмар і враз забелькотів жалісно. — Але ж нікого, пане, замкнув я хату, ось і ключ при мені. — Хто ж тоді через вікно вискочив? «Е, — Через яке вікно? — заблимав очима Корчмар. — Байдуже через яке, — вхопив його за петельки Максимко, признавайського в хаті замкнув. — Ой, не тисні так, паночку, — почав благати Корчмар. — Чи що він мені сказав, хто він або звідки приїхав?